«На ЧАЕС?» «То я відвезу тебе в Прип'ять», – погодився я. «Ні», – сказала. «Я поїду зі зміною. Тебе не пропустять. У мене є лист, партком. Ти снідала?» – я спитав. «Ні, я не хочу». Говорить як автомат. Мені стало не по собі. «Ти можеш поснідати там?» «Можу. Ти нормально себе почуваєш?» Я відчував у собі якусь внутрішню паніку і не розумів чого. «Почуваю», – вона сказала це, стоячи до мене спиною і знов дивлячись у вікно. Я підійшов, узяв її за плечі, повернув її до себе обличчям. Очі її були повні сліз, вона відвернулася. Мені захотілося обняти її, але я злякався. «Вибач, я піду», – сказав я. Вона нічого не відповіла. «Здається, у мене заболіло серце». Мій двійник гмикнув і підняв до горивка зівного пальця. «Ігоре, у тебе є серце?» Я хотів би щось розтрощити від власного безсилля і недоумкуватості. Що з нею робити? Така вона тиха, покірна, я її боюсь такою. Я піду, сказав я вдруге, тупцюючи біля дверей. Вона обернулася до мене, заплющила очі на знак згоди, і мені як змовнику. «Іди!» Мені трохи полегшало, одначе двері я зачинив обережно, тихо, ніби там лежав покійник. Вийшов на ганок, але ти чогось не наважувався. А раптом вона обдурила, щоб здихатись мене, сама нікуди не поїде. А що робитиме? Що вона задумала? Можна б сказати, яке мені діло чужому з чужих, проте сам я ніяк себе чужим коло неї не відчував. Я знаю, так багато хто каже, але мені справді здавалося, що я знав її завжди. Я бачив, що їй погано. Та що за тією задерев'янілістю її? Хтось їй, може, сказав про нову пасію цього Шварцнегера. І що вона тепер робитиме? Поїде в Києві все? А я навіть не знаю, де вона живе. А якби знав? Однаково вона не захоче мене бачити. Це точно. Не захоче. Просто терпить тут, бо відрядження. Бо панькаюся з нею, як з малою. А може, може в неї сім'я? А вона просто не носить обручки? Ні, не може бути. Жінки завжди носять. Чи навмисно не взяла її в зону? Та ні. Ну точно ні. Якесь у неї обличчя таке... Ну, не сімейне, чи що. Я сів просто на східці і, не маючи жодної рятівної розумної думки, крутив у пальцях незапалену цигарку. Порожніми очима дивився попереду себе. Від котеджів швидко йшов Солиман. Ти поїдеш у Київ? спитав він. Чого я там не бачив? Я здивувався. То ти, виходить, не знаєш. Ну, воно й краще. Не треба тобі туди їхати. Він уже рушив далі. Я похолов. Оксана? Одним стрибком підхопився, крутнув його за плечі, затряс, як неживого. «Що сталося? Кажи!» Павло помер. Я дзвонив. Діти в сусідів, ховають завтра. Наші вже поїхали. Але ти не їдь. Вона зразу поїде з малими до його батьків». Я стояв, як уражений громом. Сулима пішов, а я стояв. Ноги у мене були ватні, але я якось зрушив з місця і поплентався слідом. Глянув тоскно, на край небо захотілося вийти. Не було жодної думки, небо було рідне, порожнє, тільки якесь недобре, темнаве, брудне. Ні хмарки, ні Бога, ні ангела-хранителя. А ще кажуть, у кожного він є. Сонце цього дня зійшло якось скволо, не змагаючись із хмарами, які тут таки й поглинули його. І, скволивши, сиділа в автобусі зі зміною, що їхала на Чаєс. Дивилася на гінки, високі берези та ялини, обабіч, знаної вже до дрібниць дороги, коли оздріла лелеку, який летів низько уздовж шляху, ніби проводжаючи людей на вахту. «Це добрий знак», – подумала забубонно, «бо план її самостійної вилазки на станції без дозволу, без супроводу, без перепустки міг зірватися, і тоді все. Відрядження не справдилося. Тоді екскурсії на Бещеу блочний щит управління, запитання відповіді адміністрації у гурті журналістів і мінімум надій на нові деталі, враження, творчий імпульс зведені будуть до нуля. Півмісяця у зоні змигнуло як три дні, і навіть кілька списаних ущердь блокнотів, у яких десятки прізвищ, імен, долю різного фаху людей, матеріал, що його вистачило б на серію статей, не здавалися інні достатніми. І вона знала чому. І як магнітом тягло до кратера того атомного везувію, з виверження якого почалася нова ядерна епоха України, Білорусії, а може всієї планети Земля наприкінці другого тисячоліття. Земля, що раптом стала вразливою радіоактивною піщинкою галактики перед лицем епохальної ядерної катастрофи. Маленька самотня жінка, нікому не рідна у цілому світі, вона сьогодні вже ні в що не ставила своє життя, але як мати, що стояла над могилою власної дитини, хотіла пройти і цю Чорнобильську Голгофу сама. Туди, на позначку 10, на БЩУ 4, щоб побачити мізерну кнопку, яка спричинила остаточний епохальний вибух і трагічний фінал усього попереднього буття людства. Звідки почалася недоля сотень тисяч людей і гвалтом позбавлених дому та рідних місць, і спалених на ліквідацію розквіті сил чоловіків, що несли в собі генофонд народу, і молодих вродливих жінок, котрі з перестраху від перестороги лікарів і невідомості завтрашнього дня тисячами вбивали у своїх лонах майбутнє, в очевидю, життя